și în cer și pe pământ și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții Își întâmpi în audiența cu prilejul lecțiunile 244 Aduse prin preotul Valeriu Lecțiunile acestea cuprind un mânuit de cugetări și meditații Asupra fiecărui verset al noului testament Lucrare care aparține preotului Niculiță aceste meditații au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma de programe a 30 de minute de maniera celui de astăzi. Gândurile pregătite pentru dumneavoastră iubiți ascultători cu prilejul lecțiunii de astăzi se vor deschide cu o meditație asupra versetului 29 a capitolului 21 al Evangheliei după Luca. Pentru segmentul de program pe care în deschidere îl folosim de obicei relatând povestiri, întâmplări adevărate, fapte istorice, poezie și așa mai departe Am ales astăzi să dau citire unui comentariu foarte interesant din jurnalul volumul 2 al marelui Gala Galaction Istoric, literar, așa cum probabil țara noastră n-a mai avut încă unul La pagina 36 din jurnalul 2 amintit am mai sus Subtitrul: Azi a a 1918, Biblioteca Academiei, autorul își redactează cuvânt cu cuvânt scrisoarea pe care o adresează lui Ion Gheorghe Duca, aflat în conducerea statului la vremea aceea, în care mijlocește pentru scriitorul Argezi amenințat cu arestarea. La sfârșitul acestei cărți, la pagina 529, în cadrul capitolului Note explicative, găsim o explicație detaliată a cazului arghezii, întocmită de Teodor Vârgolici, acela care s-a îngrijit de această ediție și care a semnat și ca prefațator și întocmitor al notelor respective. Fragmentul căruia vreau să-i dau citire conține mai degrabă o reflexie amară a lui Teodor Vârgolici, cu privire la puterea răului în lume, căreia îi cade victimă nevinovată și bietul arghezii, reflexie pe care, la urmă, Vârgolici o încheie cu un semn de întrebare. Ascultați ce spune. E un blestem vechi pe care îl simți toată viața și în toate manifestările omenești. Ce e bun, ce e rar, ce este prețios crește din adâncul luptei pentru ființă cu mare greutate și biruind piedici monstruoase. Toate condițiile rele și toate împrejurările dușmane se găsesc conjurate ca să stingherească și să nimicească pe omul de bine sau pe omul de neobișnuit talent. Din potrivă, nulitățile și pseudovalorile cresc și prosperează ocrotite de nu știu ce geniu al inutilității. Încheia citatul. Iubiți ascultători, întrebarea aceasta a lui Vârgolici capătă un răspuns cât se poate de limpede și de clar în 1 capitolul 5, versetul 19, în Biblia care este tradusă de acela pe care îl venera atât de mult, îngrijind de ediția jurnalului său a lui Gala Galaction. Ascultați ce spune aici cuvântul. Știm că suntem din Dumnezeu și lumea întreagă zace sub puterea celui rău. Hotărât lucru, Vârgolic era străin încă de textul scripturii traduse de Gala Galaction de către acela pe care îl preția atât de mult încât îngrijea acum de ediția jurnalului său al volumului al doilea. Biblia ne oferă acest răspuns pe care Dumnezeu s-a îngrijit să ne-l trimită chiar prin traducerea Bibliei ortodoxe pe care o avem în față, pe care unii mulți o au în casă, unii nu o citesc, alții nu o au deloc spre nefericirea lor. Acesta este adevărul. Lumea zace în cel rău. Vestea bună despre aceia care s-au pocăit, prin nașterea din nou, așa cum ne învață Domnul Iisus, vestea bună pentru aceștia este că noi suntem din Dumnezeu. Și când este vorba despre relația acelora care îl au pe Dumnezeu, care sunt din Dumnezeu, cu lumea aceasta care zace în cel rău, cuvântul lui Dumnezeu, tot în Biblia tradusă de Gala Galaction, tot la întâia epistolă al lui Ioan, la capitolul 4 de data aceasta cu versetul 4, citim că cel ce este în voi, referindu-se la Duhul Sfânt, este mai mare decât cel care este în lume. Iubiți ascultători, iată ce har mare ne-a făcut Dumnezeu ca în timp ce toată lumea aceasta zace în cel rău și răul să aibă o putere copleșitoare și zdrobitoare, noi, care ne-am pocăit prin procesul nașterii din nou, așa cum ne învață Mântuitorul în Ioan capitolul 3, să avem parte de a avea în noi pe acela care este mai tare decât stăpânitorul lumii acesteia. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, Mulțumim pentru harul acesta mare de care ne-ai făcut parte și prin nașterea din nou ca și copiii tăi să putem să trăim acum eliberați de forța răului și tot ceea ce ne inspir tu înspre bine atât cu privire la binele nostru, la binele celor din jur și cât cu privire la binele celor care vor veni după noi să poată avea loc pentru că tu prin Duhul Tău cel Sfânt ai biruit pe cel rău și ai mai mare putere în noi decât el. Binecuvântează-te, rugăm și ascultarea mesajului care ne stă înainte și fă -ne să ne umplem de conștiința și de bucuria aceasta pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Cu Dumnezeu în fiecare zi, cu Dumnezeu în fiecare... MULȚUMIT PENTRU Despre Enoch ne arată Scriptura că a umblat cu Dumnezeu. Și apoi nu s-a mai văzut. E și normal. A ajuns la Dumnezeu în locuința lui Dumnezeu pentru că a umblat cu Dumnezeu. Toți aceia care acum în viața aceasta umblă cu Dumnezeu. Adică își potrivesc pasul viața după Scriptură, vor sfârși automat în cerul lui Dumnezeu al acelui cu care au umblat. Domnul să ne ajute pe toți să învățăm să umblăm cu Dumnezeu acum, ca să putem să sfârșim în locuința lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, suntem în versetul 29 de la Luca, de la capitolul 21, în momentul în care Domnul Iisus sfârșise de răspuns ucenicilor care l-au întrebat cu privire la vremurile de, din urmă, iar acum, în versetul 29, citim. Și le-a spus o pildă. Vedeți smochinul și toți copacii. Continuarea pildei va fi în versetele următoare. Haideți acum să medităm puțin asupra acestui verset. Ca să vezi, trebuie să ai ochii sănătoși, deschiși și încă ceva. Atenți! Înțelepciunea intră pe poarta ochilor mai mult decât pe poarta urechilor. O statistică americană spune că 85% din informațiile pe care le capătă omul intră pe poarta ochilor. Când aceste două simțuri, ochii și urechile, sunt bune, cunoașterea adevărului este mai sigură și mai limpede. Domnul Isus a spus ucenicilor săi pildă cu smochinul ca să înțeleagă mai ușor adevărul despre cele vorbite de el, pentru că e văzut atâția smochini și cunoșteau felul de a fi al acestui pom. Vedeți smochinul și toți copacii? le spune deci Domnul Isus. Mântuitorul nostru căuta ca prin simțul văzului să-i învețe pe ucenici cele privitoare la venirea sa. Adevărat zice Talmudul în privința învățăturii. Un loc de întâlnire al celor înțelepți să fie casa ta. Așează-te la picioarele lor și soarbele cuvintele lor. Cine-i înțelept? Cel care e gata să învețe de la oricine. Să fiind gata așadar să învățăm adevărul de la oricine și din orice lucru, ca să fim destoinici în slujba lui Dumnezeu și mai ales să învățăm adevărul din Cartea lui Dumnezeu. Un proverb evresc spune așa. Pe trei lucruri se sprijină lumea. Pe învățătură, muncă și binefacere. Fără învățătură, izvorută din adevăr, munca nu poate fi bună, iar binefacerea nu este făcută la locul ei. Învățătura este lumină. Și în lumină se pot face lucruri bune. Vedeți smochidul și toți copacii? Iubiților, să nu trecem nepăsători pe lângă nimic și mai ales pe lângă lucrările lui Dumnezeu. Să deschidem ochii și vom vedea. Să deschidem inima și vom primi. Să deschidem mintea și vom fi luminați. Adevărul se lasă găsit de cel care îl caută. El intră acolo unde este ușa deschisă. Cine primește adevărul, primește viața și fericirea, primește pe Dumnezeu ca stăpân al vieții sale, primește propria lui fericire în sine. În versetul 30, pe care îl citim împreună cu versetul 29, încă o dată deci versetul 29, citim. Vedeți smochinul și toți copacii. Când înfrunzesc și vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Iată deci, iubiți ascultător motivul pentru care Domnul Isus a adus smochinul ca pildă. Un adevăr de mare însemnătate desprindem din toate pildele spuse de Domnul Isus în legătură cu natura, cu firea înconjurătoare și anume, viața. Iată câteva din pildele pe care Domnul Isus le ia din natura, din firea înconjurătoare. Eu am să citesc versetele, iar dumneavoastră le căutați în Scriptură, în Noul Testament, până le găsiți pe fiecare. Așadar, citim versetele. Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Un alt verset. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care un om l-a luat la semnat în țarina sa, a crescut și se face un copac. O altă pildă folosită de Domnul Isus: Un om a sădit o vie. O altă pildă. Semănătorul a ieșit să semene. O altă pildă. Împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Și ultima dintre pilde pe care o amintim, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Am citit aceste obiți ascultători, ca să înțelegem că Domnul Iisus a folosit foarte mult pilde din lumea înconjurătoare și în toate el a vrut să scoate în evidență viața. Din pilda cu înfrunzirea smochinului, se desprinde iarăși aspectul acesta al vieții. De ce n-a spus Domnul Isus, o pildă cu căderea frunzelor din pom, cu venirea iernii sau cu moartea oamenilor? Vedeți, nimic nu-i la întâmplare în trăirea și în lucrarea Mântuitorului nostru. Prin toate El ne învață viața și ne conduce spre viață. Și în privința aceasta trebuie să învățăm de la El tot ce spunem, tot ce facem, toate mișcările ființei noastre să ducă spre viață. Aceasta e chemarea noastră pe pământ. Deci, Domnul Iisus, pilda lui, spune, vedeți smochinul și toți copacii. Când înfrunzesc și îi vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. În toate și mereu trebuie să avem ochii deschiși ca să putem cunoaște adevărul vieții și cunoscându-l să le înălțăm cu hotărâre și fără teamă. După ce le-a prezentat, deci smochinul și toți copacii, vorbindu-le despre venirea verii, în versetul 31 Domnul Isus le spune Tot așa când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Venirea Domnului Isus sau venirea împărăției lui Dumnezeu este același lucru. Când vine El, împăratul aduce cu sine împărăția, ceea ce înseamnă stăpânirea sa. Mântuitorul nostru va veni mai întâi în văzduh, Adică, nevăzut de ochii necredincioșilor, dar văzut de ochii credincioșilor, de aceia care l-au așteptat ca pe mirele lor drag. Aceștia sunt mireasa sau biserica-sa, sunt garda sa împărătească, sunt trupul său cu care el va veni pe pământ ca să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii săi sub picioarele sale. Ochii credincioșilor vor vedea și vor înțelege semnele venirii Domnului, pentru că ei au primit harul vederii duhovnicești atunci când s-au întors la Domnul Iisus, primindu-L ca mântuitor personal, prin credință și pocăință. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Frații mei, dacă vrem să vedem soarele neprihenirii răsărit pentru noi, prin ceața neagră a norilor negri, a necazurilor și frământorilor care se îngrămădesc pe cerul lumii, Trebuie să avem ochii credinței deschiși. Da, ochii credinței văd nu numai norii negri ai necazurilor, ci prin ei, străbătând, văd soarele izbăvirii. Credincioșii văd pe Domnul Isus, mirele lor, care vine cu mărire și putere ca să împărățească și pe pământul nostru, unde a stăpânit prin silnicie diavolul și păcatul. Binecuvântat să fie cel ce vine. Domnul, este numele lui. Iată ce spune Domnul Isus în continuare în versetul 32. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor întâmpla aceste lucruri. Cu privire la aceste spuse, dacă este vorba despre o generație, adică un neam de oameni, sau despre un popor, nu se poate spune chiar sigur în orice caz. Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește fără nicio lipsă. Și în felul lui Dumnezeu, la timpul hotărât de El, nu în felul omului, după puterea bietului om de pricepere și după timpul stabilit de El. Să credem lucrul acesta, pentru că numai credința ne dă siguranță și liniște. A ști sau a nu ști cu exactitate unele lucruri din partea care îi revine lui Dumnezeu, nu atinge mântuirea și desăvârșirea noastră. Partea lui Dumnezeu, adică treaba Lui. Și o împlinește sigur la vremea știută de el. Dar a nu ne împlini partea noastră, asta da, este o piedică în calea desăvârșirii noastre. Citim cuvântul scris al lui Dumnezeu, e bine să învățăm să cunoaștem partea noastră și să ne împlinim cu hotărâre și fără întârziere. Aceasta ne este datoria și pentru aceasta vom da răspuns înaintea lui Dumnezeu. Cât cu privire la ale lui, el și le va îndeplini chiar dacă noi nu le înțelegem. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, spune Domnul Iisus, până când se vor întâmpla aceste lucruri. Domnul Iisus compară semnele care vor fi înaintea venirii lui cu începutul înfrunzirii unui pom care își desface încetul cu încetul, frunză după frunză. Astfel sunt judecăți particulare ale lui Dumnezeu ca nimicirea Ierusalimului, căderea Romei, prăbușirea Marelui Imperiu, etc. Toate acestea arătau că spusele Domnului Isus erau adevărate și că venirea Lui se apropie. Faptul că Domnul Iisus, în versetul amintit, are în vedere neamul poporului Israel este deosebit de însemnat, căci acest popor împrăștiat prin toată lumea de atunci și de azi va trece printr-o renaștere spirituală în urma recunoașterii și primirii Mântuitorului Hristos. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor întâmpla aceste lucruri. Din punct de vedere duhovnicesc înțelegând lucrurile, neamul evreu nu va trece până va veni Domnul Isus. După aceea însă când va începe veșnicia, va trece neamul acesta și cu el vor trece toate neamurile, pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu vor mai fi neamuri și limbi, ci totul va fi ca înainte de căderea omului în păcat. O unitate fericită va fi atunci pentru că Dumnezeu va fi totul în toți. În versetul 33, Domnul Isus întărește afirmația din versetul 32 cu următoarele cuvinte. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cuvântul Domnului este adevărul și adevărul este veșnic. Un proverb rusesc zice, totul moare, numai adevărul nu. Dumnezeu poate să facă ceruri noi, pământuri noi și poate să le nimicească pe cele vechi, dar El nu poate să mai facă un adevăr nou și nici să nimicească pe cel existent. Adevărul este însuși Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Cuvântul Lui este El însuși. Și el nu se poate tăgădui și desfința pe sine însuși. În felul acesta, stând lucrurile, înțelege mai ușor versetul care spune Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Domnul Isus a spus cuvintele acestea nu ca un simplu proroc care cunoaște viitorul, ci le-a spus ca împăratul împăraților, ca stăpânul absolut, care stă pe tronul veșnic al slavei și care va veni să judece toate semințiile pământului. Înaintea lui vor sta toți morții din toate timpurile pământului. Cuvântul lui este adevărul și în adevăr nu este schimbare și nici umbră de mutare. Mântuitorul nostru nu vrea să dea table de piatră ca Moise, nici sulurile profeților ca Isaia, nici cărți sau scrieri ca apostolii. El ne-a dat cuvântul său vorbit liber și cuvintele sale erau purtate de vânt în urechile ucenicilor săi. Și despre aceste cuvinte ale sale spune că au o mai mare tărie și statornicie decât cerurile și pământul. Cu adevărat, aceste cuvinte ale Domnului, nescrise atunci, ca și toate cuvintele spuse prin proroci, fiind adevărul, au rămas... Și vor rămâne veșnici. Ele, ca semințe din ființa sa veșnică, au dărâmat tot cei vechi și aduc o nouă viață cu o nouă rânduială, unde nu mai stăpânește diavolul prin păcat și moarte. Să ne întărim credința în cuvântul măreț al Domnului Isus. Nimic nu este mai tare, mai sigur, mai durabil și mai statornic ca adevărul cuvântului său. Cine ascultă acest cuvânt sfânt devine statornic și veșnic la fel ca el. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele, zice Domnul Isus la Ioan 5.24 și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Iată în continuare câteva sfaturi practice date de Domnul Isus ucenicilor cât și nouă celor de astăzi, în legătură cu felul de viață pe vremea când toate aceste semne vor avea loc. Citim versetul 34 de la Luca 21. Luați seama la voi înși vă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu bare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Iată, iubiți ascultători, un îndemn puternic dat de Domnul Iisus să săi de atunci și din toate timpurile. Luați seama la voi înșivă. Da, eu trebuie să am grijă mai întâi de mine ca să nu mă abad din calea vieții și apoi să am grijă de ceilalți. Mai întâi să păstrez curăția și sfințenia vieții mele și apoi să ajut și pe alții să devină curați. Mai întâi să fiu eu pocăit și apoi să îndemn pe alții la pocăință. Mai întâi să fiu eu predat Domnului Isus, trăind viața lui, și apoi să vorbesc altora despre adevăratul creștinism. Mai întâi să fiu eu, născut din nou, și să dovedesc lucrul acesta prin roada Duhului în viața mea, și apoi să spun altora despre nașterea din nou. Altfel, este fără rezultat toată truda mea. Focul se aprinde dintr-un alt foc. Nu din vorbe, nu din vorba foc. Domnul Iisus a venit ca să aprindă un foc pe pământ și acest foc l-a aprins din sine însuși. Toți cei aprinși de el aprind la rândul lor pe alții. Să fiu adevăr întrupat. Aceasta dorește Mântuitorul meu de la mine. Altfel, sunt minciune întrupate, sunt un fățărnic. Și Domnul. Urăște fățărnicia și formalismul. Luați seama la voi înșivă! Câte păcate și câte pagube duhovnicești ar fi înlăturate din mijlocul copiilor lui Dumnezeu dacă s-ar trăi exact această poruncă a Domnului Isus. Să nu ridic gardul altuia, câtă vreme gardul curții mere este dărâmat și intră în curte toate animalele. Luați seama la voi înșivă! ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu buitbare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Inima îngreuiată Între cele peste 100 de feluri de inimi pe care ni le arată Sfânta Scriptură, este și inima îngreuiată. O astfel de inimă nu se mai poate mișca spre cele de sus, ci se târăște prin noroiul pământului. Cum ar putea să zboare o pasăre de aripi căruia s-au atârnat greutăți? Chiar de aur fi în greutățile, pasărea tot nu poate zbura. Îmbuibarea de orice fel ar fi îngreuiază inima credinciosului și nu mai poate înainta pe calea cea nouă și vie dată de Domnul Iisus. Câteva gânduri, din gândurile scritorilor creștine a Sfinților Părinți și ale altor înțelepți și scritori, ne vor ajuta să înțelegem mai ușor adevărul, cuprins în versetul de mai sus. Sfântul Ion, scărarul. Cel ce face pântecele celui pe plac este asemenea omului care vrea să stingă focul cu un delemn. Sfântul Vasile cel Mare. Pântecele este cel mai necredincios aliat din timpul contractelor. E o cămară care nu păzește nimic. Dacă în se introduc multe. Atunci aș reține partea bătămătoare, iar pe cele introduse nu le păstrează. Sfântul Ioan Gură de Aur Ceea ce trece de ceea ce e nevoie, este nefolositor. Precum pământul gras și umed naște viermi, tot așa și îmbuibarea cu mâncări și băuturi este cuib cald patimilor și pentru viermii ispitelor. Teognost spune așa să nu te atragă la pământ dorul celor trecătoare, pe tine cel ce cugeți la cele cerești, căci dacă te leagă ceva pământesc, ești ca vulturul care are piciorul prins în lați. Clement Alexandrinul. Pentru noi care căutăm hrana cea cerească, este nevoie să stăpânim peste stomacul cel de sub cer. Ava Leontie spune așa. Mâncarea de prisos face din trup o corabie peste măsură de încărcată, care la cea mai mică mișcare a valurilor se duce la fund. Isichie Sinaitul Curăția inimii și paza minții taie toate patimile și toate relele, aducând bucurie și nădejde. Marcu Ascetul Băutura de vin nici să nu miroase tinerețea, ca nu cumva prin focul ei să ardă plăcerea duhovnicească. Sfântul Ioan al Antiohiei, vinul care înroșește fața ne înnegrește pe din lăuntru. Din nou Sfântul Ioan Gură de Aur spune, sub numele de beție, eu nu înțeleg numai beția de vin, ci și aceea venită din grijurile lumești. Sfântul Vasile cel Mare zice, oamenii care s-au dat mult grijilor vieții sunt asemenea păsărilor sătule care în zadar mai poartă aripi, că se târăsc pe pământ la oaltă cu dobitoacele. Asterie la masei are și el de spus ceva. primea și sfințenia postului adorm patimile, sting iuțeala și mânia, dăruiesc ușurare și alungă fierbințeala pricinuită în trup de prea multe mâncări. Gheote, un poet german, spune Omul care își înfrânează patimire, se dezrobește de puterea ce încătușează toate ființele. Un alt german spune, Goana nencetată după afaceri nu mai îngăduie nici un fel de viață personală lăuntrică. Iubiți ascultători, cu aceasta ne-am apropiat de încheierea programului și 244. Domnul să ne ajute să vegem în vederea venirii Domnului Isus. Să nu ne găsească nici îmbuibați cu mâncare și băutură, să nu ne găsească nici apăsați de greutățile vieții, ci ochii noștri fiind spre cer, să putem să trecem peste toate, ca să-L vedem când va veni să ne ia, să fim cu El toată veșnicia. Amin.